Телекомунікації. 1901. Марконі передає сигнали азбукою Морзе через Атлантичний океан. 36. Перша публічна телепередача в Лондоні. 46. Запуск першої електронно-обчислювальної машини Аніак. 47. Створено перший транзистор. 53. Перша кольорова телепередача в США 60-ті роки Використання інтернету як військової комп'ютерної мережі 60-й Винайдення лазера 62-й Перша телевізійна трансляція із США у Великобританію через супутник Telstar. 71-й Винайдення мікропроцесора 81-й Поява першого персонального комп'ютера. 97. 6 вересня. Найбільша телевізійна аудиторія близько 2 мільярдів чоловік. У всіх куточках світу спостерігає трансляцію похорону принцеси Діани.